Hipnózis másképpen. Korábban szóba került a hipnózis, mint egyfajta lehetőség a tudat módosítására. Szóba kerültek az egyébként legalább ennyire érdekes para jelenségek is, mint például a pszichokinézis, amely meglátásom szerint hasonló okból és szándékkal valósul meg a fizikai világban, mint a hipnózis tehát nézetem szerint tulajdonképpen maga a hipnózis is egyfajta parajelenség, csak ezt sokkal szélesebb körben képesek alkalmazni, illetve megvalósítani az emberek, mint a tárgyak érintés nélkül való mozgatását, ezért ez sokkal megszokottabb és elfogadottabb, mint az említett pszichokinézis. Telekinézis, vagy a még durvább pirokinézis. Amely a spontán égések, spontán emberi öngyulladás, jelenségével lehet szoros összefüggésben. Túlzás nélkül nevezhetjük tehát a hipnózist is parajelenségnek, hiszen minden olyan aktivitás, amely tudományos módon nem magyarázható, paranormális jelenségnek vagy aktivitásnak jellemezhető. Ezen anomáliák közös jellemzője, hogy az anyagi világszemlélet és felfogás a fizika ismert és elfogadott szabályai szerint nem létezhetnének, ám mégis nagyon is létező, valós jelenségeket figyelhetünk meg bennük és általuk. Annak oka tehát. Hogy bár röviden, de mégis egy külön fejezetet szentelek ennek a témának az, hogy ez a jelenség az avvatarelmélettel összekapcsolva egészen új megvilágításba helyezi a hipnózis jelenségét, valamint ezzel együtt az összes para jelenséget is, és az, hogy ez messze a legismertebb olyan jelenség mind közül, amelyre valójában nem létezik tudományos magyarázat. Mielőtt azonban elkezdenénk gondolkodni a hipnózis rejtéjén, fel kell tennünk néhány alapvető kérdést e dolog kapcsán is, hiszen még azok az emberek, akik rendszeresen gyakorolják e tevékenységet sem egyformán látják a lényegét. Fel kell tehát tennünk a kérdést mindenek előtt, hogy tulajdonképpen mi a hipnózis. Majd ha elfogadtuk az evötár, test, lélek, emberi lény, szellem, befolyásoló vezető, kapcsolat jelenvalóságát, valóságát, akkor muszáj feltennünk azt a kérdést is, hogy valójában ki hipnotizál kit. Hiszen általában fel sem merül az e kérdést vizsgálókban, hogy a hipnotizőrön és a hipnotizált alanyon kívül lehet még más részese, résztvevője is ennek a kis mutatványnak. Pedig ha az evötár jelenség igaz, nézetem szerint pedig szentül az akkor meg kell találnunk a választ erre az igen csak fontos kérdésre is. Főként azért, mert egy sor dolog, amelyet a hagyományos szemlélet nem igazán képes megmagyarázni vagy erősen félremagyaráz, mint például a regressziós hipnózisban leírt élményeket, így könnyen megérthetővé válik. De kezdjük az elején. Mi tehát a hipnózis? Azt bizonyosan tudhatjuk, hogy a hipnózis egy olyan megváltozott tudatállapot, amelyben a hipnotizált személyi szuggesztiók iránti fogékonysága megnő. Jellemzője a koncentrált figyelem, amely a külvilág számos tényezőjét figyelmen kívül hagyva, átadja a vezetést a hipnotizőrnek, és elfogad olyan szuggesztiókat, amilyeneket normál tudatállapotban nem tudna elfogadni. Azaz megszűnik a részéről való kritikai szemlélete ezeknek a szuggesztióknak. Itt kell azonban leszögeznünk azt a tényt, hogy egyáltalán nem mindenki hipnotizálható. Vannak akik nem, vannak, akik csupán kismértékben fogékonyak erre, és vannak olyan emberek is, akik esetében pedig kifejezetten veszélyes ez a tevékenység. Ez utóbbiak általában valamiféle mentális betegségben, (MPD) vagy például szívbetegségben szenvednek. Az istény. Hogy az embereknek mindössze nagyjából a 10%-a mondható igen fogékonynak a hipnózisra, még körülbelül ugyanennyiről mondható el, hogy teljes mértékben ellenállnak minden kísérletnek, akár verbális, akár nonverbális technikát alkalmaznak esetükben. A fennmaradó 80% különböző mértékben fogékony a hipnózisra. Magát a jelenséget tehát leírtuk, nézzük most a magyarázatokat. Érdekes módon ezekből több is létezik. Különösen érdekes ez pedig azért, mert ez sok szempontból egymástól gyökeresen eltérő magyarázatok, mind aktív hipnotizőröktől származnak. Ugyanazt teszik, hasonló eredményességgel, de egészen mást gondolnak a jelenség mögé, mint kollégáik. Persze itt is vannak uralkodó nézetek, amelyek mögé a legtöbben, saját tapasztalataik és meggyőződésük szerint felsorakoznak, de miért is lepne ez meg bennünket, hiszen az élet legtöbb területén, ennél jóval egyszerűbb dolgok esetében is ugyanez a helyzet. Az, hogy tulajdonképpen semmi sem megzakt, semmiben nincs tökéletes egyetértése világban. Vannak ugyanáltalánosan elfogadott tételek, amelyeket a legtöbben elhisznek és gondolnak, de mindig akadnak emberek vagy akár csoportok, akik ezeket vitatják még a legnyilvánvalóbban tűnő dolgok esetében is. Tűn még bármilyen hihetetlennek is, de manapság, itt a XXI. században ismét felbukkant és komoly tömegbázissal rendelkezik az a vélemény, hogy a Föld mégiscsak lapos. El sem hiszed, hogy ilyen állítások megkapaszkodhatnak még. Manapság ugye? Pedig igaz. Rengetegen gondolják ezt, azt állítva, hogy bolygónk gömbölyű volt a -e csupán a háttérhatalom félrevezető információja. Elképesztő. Most azonban maradjunk a hipnózisnál. Mi történik tehát a hipnózis során? Adott egy személyi, aki aláveti magát ennek az aktusnak, direkt nem nevezem terápiának, mert nem csak terápiás céllal alkalmazzák a hipnózist, adott egy személyi, aki vezeti és irányítja az aktust, ez a hipnotizőr. Elvileg tehát ketten vesznek részt a dologban, persze létezik akár tömegekre ható verzió is, de ezt most hagyjuk. Mindazok általában, akik vizsgálják el jelenséget, ebből az alapállából indulnak ki, van egy hipnotizált személy és egy hipnotizőr. Elvilege két személy között, ahhoz, hogy a hipnózis eredményes legyen szükséges, hogy jó viszony, bizalom álljon fenn. Az alanynak is akarnia kell az eredményt, nem szabad ellenérzésekkel vagy félelemmel telve hozzálátni a dologhoz. A nemes cél, mert van másmilyen is, elvileg az, hogy az alanyban lévő rejtett, elfelejtett traumákat feltárják a hipnotizőr szakszerű vezetésével és segítségével, majd ha ezeket megtalálták és beazonosították, akkor valamilyen módon semlegesítsék azért, hogy a kezelés alá vont személy hátralévő életében ezek az eddig rejtett, elfolytott traumák ne okozzanak több problémát. Ez tehát a klasszikus cél, ezzel tulajdonképpen bárki szabadon próbálkozhat, nem kell hozzá orvosi diplomösem. Amihez kell, az a pszichoterápia. Ezt kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező emberek végezhetik. Ezért sokan, akik ezzel nem rendelkeznek, de mégis végzik-e tevékenységet igyekeznek mindenhol hangsúlyozni azt, hogy amit ők végeznek az nem terápiás célú ülés vagy kezelés, hanem csupán egyfajta segítségnyújtás, természetesen jó pénzért, az embereknek. Tapasztalatom szerint érdekes módon gyakorlatilag mindegy, hogy a hipnotizőr milyen típusú ember. Lehet férfi, nő, szinte mindegy, hogyan néz ki, milyen a hangja, milyen a beszédmódja, láttam a hadarós cigánytól kezdve, a szakadt Farmers Nap szemüveges keresztül a kenetteljes matrónáig mindenféle népet, aki ezzel a dologgal operál sikerrel. Elképesztő. Ha valahogyan megnyerik a cél személyi bizalmát, onnan már szinte bizonyos a siker, amennyiben az alkalmazott technika megfelelő. Van egy másik kategória is, akik valódi, szinte ijesztő hatalom birtokában vannak. Ezeknél konkrétan mindegy, hogy a másik fél mit akar vagy mit nem akar. A siker szinte biztos lesz esetükben. Náluk csak akkor fordulhat elő kudarc, ha emberünk abban a nagyjából 5-10%-ban van, akiknél nem működik a hipnózis, de itt is különbséget kell tenni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy miért nem működik esetükben a dolog. Az első csoportja ennek az immunistársaságnak azokból áll, akik bizalmatlanok vagy kifejezett ellenérzéssel viseltetnek a hipnózis iránt. Esetükben ez utóbbi hipnotizőr mégis sikerrel járhat, ám a másik kategória esetében esélytelen a siker, legyen bármi erős is a hipnotizőr. A második csoportja az immunisoknak azok, akik bizonyos szempontból erősebbek, mint a hipnotizőr. Vannak ilyenek úgy, hogy általában erről nem is tudnak. Alább visszatérünk erre. Tehát elvileg jó szándékú, sikeres hipnózis esetében a kezelés alá vont személy állapotba kerül, megváltozik agyának működése annyiban, hogy egy mélyebb tudatállapotba kerül valahogyan úgy, ahogyan az agykontroll esetében bétából minimum alfába jut az agy. Ebben a tudatállapotban az ember felad egy rakás olyan blokkot, amelyek béta szinten kötik a tudatát, ellenállást fejtenek ki minden manipulációs kísérlettel szemben. Hiszen itt tulajdonképpen egyfajta célzott tudatmanipuláció történik, valamilyen konkrét céllal. A kezelt személy elszakad az ülés során az aktuális valóságtól, bár általában képes később felidézni a történteket. A hipnotizőr eljuttatja őt egy olyan állapotba, ahol elvileg képessé válik elérni olyan részeit a tudatának, amelyek egyébként el vannak zárva előle. Hozzáfér olyan emlékeihez, amelyekről normális állapotában már fogalma sincsen. Elképesztő pontosággal és hihetetlen részletgazdagsággal ecsetelve képes előadni olyan eseményeket, amelyek elmondása szerint akár évtizedekkel korábban történtek meg vele. Ez már regresszió, visszalépés, amely során keresgél a kezelt személy a múltjában, de lényeges, hogy itt a jelen életéről van szó nem pedig előzőnek vélt életek eseményeiről. Esetenként nem lép vissza a kezelt személyi, hanem a jelenben operál vele a hipnózist vezető ember. Ennek van egy só verziója is ahol szórakoztató célral vetik hipnózis alá az alanyt. Itt általában elhitetnek vele dolgokat, vizet iszik és lerészegedik, nem lát bizonyos dolgokat vagy személyeket, nem érez fájdalmat, a testével különféle elképesztő dolgokra lesz képes akár öntudatlan állapotban is, és sorolhatnám ezeket a sok esetben igen meglepő eredménnyel járó produkciókat. A regresszió során jelenhet meg az a tapasztalat, ahol a hipnotizált ember elkezd olyan dolgokról beszámolni, amelyek egyértelműen és világosan nem a Jelen életéből valók. Itt is jellemző a részletgazdagsági és a precíz leírása mind a környezetének mind a vele megtörtént eseményeknek. Ez a fajta hipnózis, amelyet reinkarnációs vagy regressziós hipnózisként emleget a köznyelv, viszonylag közismert. Azok körében mindenképpen, akiket érdekel a téma. Ám van egy terület, amellyel eddig nem sokan foglalkoztak, inkább bátugrották ezt a részt az ülések során, a vélt előző életek történéseire koncentrálva figyelmüket. Ez a terület pedig az úgynevezett életek közötti élet felderítése, ékáé terápia, nos, ez már valóban durva része a dolognak, egy ilyen ülés nagyon mély transzban, akár órákig is eltarthat. Hogy miért illetem a durva jelzővel ezen aktust, azt is nem sokára kifejtem. Látjuk tehát, hogy körülbelül mi történik egy hipnózis során, és merjük a jelenség lényegét. Innen magától adódik a kérdés, hogy milyen erők működnek közre a jelenség során. A hagyományos elképzelés szerint van ugyebár a hipnotizőrés van a hipnózis alávont illető. Kettejük elméjének a kölcsönhatása fogja létrehozni a jelenséget. Ha azonban elfogadjuk, hogy a világ valósága messze nem csupán annyi, amelyet látunk és érzékelni vagyunk képesek abból, akkor szükségszerűen tovább kell fűzzük ezt a szálat is. Tudod kedves olvasóm, hogy mi következik, ha az evötár jelenség valós, akkor a hipnotizőr és a hipnotizált esetében is két szellemi entitás áll szemben egymással. Ezek az entitások pedig jó eséllyel negatív szándékúak, hitető szellemek, még akkor is, ha pozitív szándékúnak álcázzák magukat. Sokat írtam már ennek okáról, most nem szeretnék ezzel időzni. Az átlagos hipnotizőrben fel sem merül, hogy őt magát is vezetik. Abban a tudatban él és tevékenykedik, hogy ő milyen ügyes, és milyen hatékonyan képes uralni mások elméjét. Hogy most ezt jó vagy hitvány szándékból teszi, az valójában nem fontos, hiszen ha jónak tetszik a szándék valószínűleg akkor is negatív, csak erre egyik fél sem jön rá. Főleg, ha az aktus sikerre vezetés és esetleg valamilyen gyógyulást hoz az alannak. A szokásos kérdés következik, mi lehet ebben a rossz? Az, hogy az így kezelt ember nem úgy gyógyul, ahogyan kellene, így nem arra a következtetésre fog jutni gyógyulása kapcsán, mint amire kellene. Ez az ember a hipnózis és az őt elvileg sikerrel kezelő hipnotizőr feltétlen híve lesz nem pedig istené. Persze ez sem véletlen, így azt kell mondjam, minden jól van, ahogyan van. Mi itt tulajdonképpen csak a függönt lebegtetjük, nem a világot akarjuk megváltani az nem a mi dolgunk. Ám, ha megértjük a gonosz logikáját, magunk is könnyebben fogunk boldogulni és esetleg segíteni azoknak, akiket Isten hozzánk vezet. A hipnózis sikerével kapcsolatban tehát azt látjuk, hogy függ részben a kezelendő személy hozzáállásától, részben attól, hogy milyen mélyre sikerül levinni őt, függ továbbá a hipnózist vezető személy hozzáértésétől, készségétől is. Ez utóbbi dolog az, amely alapos gyanút szülhet arra nézve, hogy esetleg nincs minden rendben e dolog házatáján. De mi a gyanús? Hiszen ha valaki készséggel aláveti magát az aktusnak ráadásul még sikeres is az ülés, az alanynak kizárólag pozitív élményei keletkeznek, akkor mi lehet a gond? Válaszként felteszem a következő kérdést, mi van akkor, ha az ember akarata ellenére is transzba esik? Mi van akkor ha emberünk pórul jár. Mert nem egyszer ilyesmik is előfordultak. Előfordult olyan eset, hogy a hipnózisban valaki előhívta egy másik, múltbéli vélt személyiségét, ám ez a személyiség utána nem sűjjett vissza a múltba, hanem átvette az uralmat a hipnózis alá fél felett, aki utána új személyiségének megfelelően kezdett viselkedni. Ez egy tökéletes példa az evtár jelenségre. Leült az ember, elengedte a kormányt, valaki pedig kicsavarta a kezéből, onnantól pedig ez a valaki vezetett. Ez az óriási veszélye annak is, amikor valaki idézőjelben a maga erejéből valósítja meg a testelhagyást, azaz az avatarból való kilépést szellemi utazás céljából akár droggal, akár mágiával. Előfordulhat, hogy mire visszajönne, már nincs hova visszajönni, mert valaki leült a székre, amit ő üresen hagyott. Ha tehát csupán magunk lennék ebben a körben, akkor egy személyiségcsere kizárható lenne, hiszen az emlék csupán emlék, nem egy önálló entitás, amely képes birtokba venni az avatart. És mi van az erőszakos hipnózissal? Erről elég nagy a csend. Ha két olyan tudat kerül szembe egymással, amelyek szellemi ereje jelentősen eltér egymásétól, akkor megvalósulhat egy szellemi erőszak. Ez a felszín. Azt látjuk, hogy a hipnotizőr, mágus, mint a kígyó, megbabonázza áldozatát annak ellenére, hogy az áldozata legkevésbé sem szeretne részesévé válni ennek az aktusnak. Ez hogyan működhet? Ahogyan minden hipnózis működik, csak itt sokkal jobban kidomborodik a valóság. Itt szó sem lehet közös akaratról, egyértelmű az erőszak, mint a személyiségcserék esetében is. Mi az oké? Az oké OK itt is a láthatatlan szférában, a függöny takarásában keresendő, mint minden mágia esetében. Képzelj el mondjuk egy feketére festett italautomatát. Bedobott felül a pénzérmét, megnyomsz egy gombot és kijön alul egy dobozfentő. Csoda történt. Bedobtál egy érmét kijött egy fentő. Fantasztikus. Az érme fantává változott valahogyan. Nem látod, hogy a fekete dobozban mi történik csak az elejét és a végét érzékeled a dolognak? Nos a mágia éppen így működik. A két dologban az a közös, hogy van egy hatás valahol, amely során olyan folyamat megy végbe, amelyet a mi szemszögünkből és normális érzékeinkkel képtelenség észlelni. De ettől még létezik az a hely, az szféra, ahol a dolog lényegel lezajlik. Az, hogy nem látjuk nem jelentheti azt semmiképpen, hogy nincs ilyen hely. Ennek ellenére a tudomány még ma is ezt állítja, amit nem látok, nem tudok kísérleti úton bizonyítani és megmagyarázni, az nincs. De hogy nincs. Csak hülye vagyok hozzá. Na ez az, amit tudomány sosem fog beismerni. A hatásokat tehát oda át van, ott, ahova mi nem látunk át. A szellemi szférában. Ha egy hipnotizőr és egy hipnotizált ember szembe kerül egymással, rögtön minimum négyen lesznek ott. Két olyan szellem is közvetlen kapcsolatba kerül egymással, akiknek nem biztos, hogy kellene. Hiszen maga a hipnotizőr is jó eséllyel teljesen tudatlan a saját szellemi kapcsolata irányában. Fogalma sincs arról, hogy ő személy szerint is szellemi vezetés befolyása alatt áll. Ez a befolyásoló pedig jó eséllyel démon még akkor is, ha minden a lehető legjobbnak tűnik az ember körül, hiszen világosan tudható, hogy az óráltal vezetett emberek irtóznak mindenféle mágiától, hókuszpókusztól, ez nyilvánvaló tény. Tehát a szellemi oldalon álló entitás itt szinte bizonyosan démon lesz. Gonosz démon Írtam már sokszor, az indirekt módszer sok esetben hatékonyabb, mint a nyílt gonosság. Ez utóbbi igen feltűnő és gyors megtorlást vonhat maga után. Ám a rejtett, álcázott manipuláció akár egy teljes életen átpusztíthat úgy, hogy a kártevő sosem bukik le. Bizony. Ez az intelligens módszer. Az ego pedig irgalmatlanul intelligens és raffinált démon. Annyira, hogy a legtöbb ember nem, hogy nem észleli őt, de egyenesen azonosítja vele önmagát. Én vagyok a hipnotizőr pedig dehogy. Az ego démon a hipnotizőr. Az ember, aki ezt gondolja magáról csupán egy lóvá tett lélek, aki megy a répa után, amit elélógat a démonja. Az megül a hátán és nagyon élvezi a helyzetet. A lélek azt hiszi, hogy jót tesz és ebben nem is téved, mert valóban jót tesz. A démonnak. Meg kell érteni, ami nem Istentől való az kizárólag rossz lehet még akkor is, ha a mi torzlátásmódunk szerint jónak tűnik. Csak akkor ítélhetnénk meg egy helyzetet pontosan, ha minden részletet pontosan ismernénk azzal kapcsolatban. Ez azonban lehetetlen. Ezért kellene Istenre bízni mind magunkat, mind minden egyebet. Ez nem tökéletes passzivitás, hanem mély bölcsesség. Hiszen Isten nem idiótákat akar, hanem meggyőződésen és ebből fakadó tökéletes hit alapján hozzá forduló embereket. Azt kell itt megérteni, hogy mindenképpen vezetés alatt áll minden ember. Nincs olyan, hogy te nem. Csupán az lehet különbség, hogy ki vezet téged. Ez a lényeg. Aki azt hiszi, hogy ő dönt, aki azt hiszi, hogy neki szabad akarata van, az nagyon csúnyán meg van vezetve. Ez a helyzet. Ez a hit, elképesztően nagy felfúvalkodottságról tesz tanú bizonyságot. Azt feltételezni, hogy a földi ember szellemi hatalmát tekintve partiban lehet a szellemvilág lényeivel, óriási baklövés. Nem lehet. Itt egyetlen valódinak tűnő döntés van, az, hogy Istent választod-e vagy önmagad. Persze, mint elmondtam sokszor, ez a döntés is csupán illúzió, mert mire ide megszületünk ez el van döntve. Ezért nem tud az ember másmilyen lenni, mint amilyen. Ha lenne szabad akarat, lenne szabad választás, akkor az ember a maga akaratából képes lenne megváltozni. De nem képes. Csak Isten változtathat meg bárkit is. Nagyon jó teszt egy ilyen írás elolvasása. Ha ellenkezést vált ki belőled, amit itt eléd ha ne adja Isten felbosszant vagy egyenesen baromságnak tartod, akkor nagy a baj. Hiszen az az ember, akit Isten vezet, egy ilyen gondolatnak, információnak teljes szívből örül. Ha te nem örülsz, az gáz. Mert akkor a démon ideges, hogy valaki kitakarta a patás lábát. Ha valaki valóban az Isten vezetése alatt áll, akkor ezeknél a gondolatoknál megnyugtatóbbat és boldogítóbbat nem is olvashatna. És itt érkeztünk el azokhoz az emberekhez, alanyokhoz, akik nem azért nem hipnotizálhatóak, mert ellenszenvedt vált ki belőlük egy ilyen jellegű szeánsz, bár ez is igaz, hiszen akit Isten vezet az írtózik az ilyen jellegű mágiától. Az elsődleges oké mégis más. Ez az oké nem áll fenn azoknál, akik szimplán bizalmatlanságból állnak ellen a hipnotiző akaratának. Még ez utóbbi csoport erőszakkal és megfelelő hatalommal hipnózis alá vonható, az első csoport ennek is képes ellenállni. Hogyan? Úgy, hogy nem az ember áll ellen, hanem Isten védi meg az alanyt. Istennél hatalmasabb, erőse pajzs vagy védelem nem létezik. Ha Isten olyan védelmet ad melléd, amilyet a gyermekeinek ad, akkor nincs hatalom, amely azon részt üthetne. Lepattan rólad minden mágikus. Támadás. Átkozhatnak, küldhetnek démont, vuduszhatnak, tehetnek, amit csak akarnak, minden hatástalan lesz rád nézve. Tudom. Sajnos az, hogy ilyen ellenálló ember a teljes populációt tekintve kevés létezik, ugye körülbelül 5%-ról beszélünk itt, az jól igazodik ahhoz az igéhez, hogy sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Csak a választottak bírnak ilyen szintű szellemi védelemmel. De ők hogyan birtokolhatják ezt az óriási hatalmat? Úgy, hogy eszükbe sem jut a magukénak gondolni azt. Ezért birtokolhatják. Ahogyan Pál mondta, ők akkor a legerősebbek, amikor a leggyengébbek. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ezt az igét kiérti betű szerint. Erről szól ez az ége. Ha Istennek adom az életem, akkor, de csak akkor fogja ő kormányozni az autódat. Különben vesződhetsz te, illetve, aki téged elkapott vesződhet azzal. Remélem ez számodra csupa jó hír. Most térjünk még egy kicsit vissza a hipnózishoz. Az olyan emberek, akik ellenállnak a hipnózisnak, de egyébként élnének ezzel a lehetőséggel azok, akikben az ego áll ellen egy ilyen beavatkozásnak. okkal. Nem akarom túl komplikálni ezt az esetet, de mint írtam korábban, sűrűn előfordul, hogy egy avatar több démon, ego, és júröl különböző kompetenciával. Az egyik mindig domináns. Lehet ez mondjuk a duhaj agresszív, a másik kevésbé domináns alusta kelletlen, és egy harmadik az alattomosás kálódó is jelen van az egyénben, de ezek alárendelt szerepet játszanak. Néha a duhaj agresszív engedi őket is a volánhoz, de ő az úr az alanyban. Előfordul az legyen bármilyen hihetetlen, hogy az egyik démon le akarja buktatni a másikat és ehhez vesz igénybe például egy terápiát, ahol alanyunk és a hipnotizőr is felismeri, hogy az alanynak azért van sok problémája, mert számos esetben alattomosan és áskálódva állt az emberekhez, akikkel ezek miatt konfliktusai alakultak ki. Hogy konkrét példát említsek, például egy problémával küzdő ember azzal keresi fel a hipnoteraputát, hogy minden alkalommal, újra és újra hasonló, valamilyen szempontból számára negatív karakterű partnert választ magának. Valahogy mindig olyan társ érkezik mellé, aki kihasználja őt, becsapja, megcsalja, akitől szenved. Ezen szeretne változtatni, hogy ne az ilyen embereket vonza magához. Vagy azzal a problémával küzd, hogy képtelen lefogyni, mert állandóan ennie kell valamiért. Esetleg munkamániás és kényszeres megfelelni akarással küzd. Nos, ezek a problémák mind egy-egy ego által generált torzulások. A hipnoteraputa ekkor kinyomozza, hogy mi a baj, meglátása szerint feltárja a lelki probléma gyökerét, majd miután ez megvan, sikeresen rávezeti az alanyt, hogy többé ez a tulajdonság ne kerekedhessen felül benne. Ezt az egót tehát kilövik, a domináns ego ekkor megszabadult mondjuk az alattomosáskálódó kollégától, amely valamilyen módon zavarta az ő alanyunkkal kapcsolatos terveit. Az egó sokkal jobban tudja, hogy neki mi a hasznos és mi nem. Előfordulhat olyan eset is, amikor a lény, az ember valamilyen csoda folytán ez a csoda nyilvánvalóan egy másik szellemi befolyás hatása, amely az emberünket vezető, egyik, ego ellen dolgozik megpróbálja a hipnoteraputa segítségét igénybe venni az egója szándéka ellenére akkor következik be az az eset, hogy az ember ugyan elmegy, de az ülés sikertelen lesz. Ilyenkor a hipnotizőr vagy teraputa azt regisztrálja, hogy az öléni nem akar lélek szinten gyógyulni. Ezt mondja, adható a világ legjobb terápiája, a legjobb gyógyszere és a legkiválóbb orvosa, ha maga a lélek szinten nem akar gyógyulni. Ezzel magyarázza a kudarcot. Pedig csupán az a helyzet, hogy keresztbe tett nekik a kezelés alá vont személy egója. Ám, ha ez az ego egy olyan démonnal kerül szembe, amely jelentősen hatalmasabb szellemi kapacitással bírnála, akkor nem lesz képes ellenállni, keresztbe tenni a dolognak. Ekkor valósul meg a szellemi a célszemély esetében aki, bár nem tetszik neki a dolog, de mégis teljesen a hipnotikus parancsok hatása alá fog kerülni. Így működnek a programozott emberek, például a tömeggyilkos Anders Breivik, akiket mindenféle gaztetre, merényletre és hasonlókra rá lehet venni elme programozás útján. Fontos további érdekesség az a tény, amelyet egyébként a tapasztalt hipnotizőrök is elismernek és amely tény erősen megcáfolja a reinkarnáció elméletét, hogy a hipnotizált alanyok által leírt élmények, legyenek azok bármilyen részletgazdagok is, egyáltalán nem tekinthetők objektív igazságnak. Számos esetben bebizonyosodott, hogy a kezelt fél által lefestett múltbéli jelenet, bár elképesztően hitelesen hangzott az ülés során, mégsem úgy volt valójában. A hipnózisban lévő személy tévedhet mind nevek, mind időpontok tekintetében és számos egyéb adat tekintetében is. A hipnózis szakértői azt állítják, hogy a hipnózis valósága a hipnotizált személy számára valóban a valóság, ám ez egy szubjektív valóság. Csak arra alkalmas, hogy a hipnotizált személy által generált. Valóságban derít fényt bizonyos problémák gyökerére. Ám ezzel az a baj hogy ezt az ülést is minden esetben az ego vezeti. Befolyásolja azt teljes mértékben, erről a befolyásról pedig sem a hipnotizőrnek sem az alanynak nincs tudomása. Ezt csak a két szellemi lény tudja, akik ebben az esetben nem avatkoznak be egymás dolgába. Hiszen a hipnotizőr egójának az az érdeke, hogy a hipnotizőr megmaradjon a praxisában míg a kezelt személy egójának az az érdeke, hogy a személy elhiggye azt, amit az egó el akar ezen a módon hitetni vele. A hipnózist vezető ember és a hipnózis alá vont ember is csupán a felszínt látva, boldogan és elégedetten nyugtázzák a sikert végül. A két démon pedig vigyorogva összekacsint. Így áll a valós helyzet. Felmerül az a további érdekes kérdés, hogy az élményeiről beszámoló ember hogyan képes felidézni ezeket az elképesztően részlet gazdag emlékeket. Ugye arról már beszéltünk, hogy a tudománynak a leghaloványabb gőze sincs arról, hol laknak emlékeink. Hiszen ilyenkor elvileg ebbe az emléktárba nyúl bele tudatunk mégpedig egy olyan részre, amely normális állapotban elérhetetlen. Így gondolják a teraputák. De valójában mi történik ilyenkor? Hát az, hogy az ego válaszol direktben. Ellazít, mozizik, képeket ad, súg, miközben nagyon élvezi a helyzetet. Ám mi van akkor, ha a terápia valóban eredményesnek tűnik? Ha az ego valamiért enged. Hiszen valóban sok esetben a kezelt fél életminősége javul ezek után az ülések után. Pozitív személyiségváltozások lesznek megfigyelhetők az alannál. Ilyen is van, hiszen ha nem lenne, a hipnózis nem lenne ennyire népszerű. Ez tehát miért van? Amint mondtam, ez az alattomos módszer. Ha egy ember életében valóban tarthatatlanná válik egy aktuális helyzet, az az egónak sem feltétlenül jó. Beláthatja, hogy szükséges a stratégiaváltás. Ekkor sikerre fog vezetni a hipnoterápia. Ennek során az ego átállítja az alant és új utakra vezeti, amely mindenképpen kellemesebbnek és élhetőbbnek fog tűnni emberünk számára, mint az, amelyet elhagyott. De miért van szükség a hipnózisra? Miért nem csak úgy állítja át az ego az alanyt? Azért, hogy a gazda ne foghasson gyanút. Emberünk a sikert így a terápiához fogja kötni és gyanútlan marad a továbbiakban még, ha mondjuk csak úgy, egyik napról a másikra megváltozik, az nem kívánatos érdeklődést generálhat benne. Tehát emberünk alá veti magát egy terápiának, amely sikere vezet. Teljes a siker, mindenki örül. Csak Isten nem. Bár hagyja. Sajnos az a helyzet, hogy aki bármilyen emberi segítséget igénybe vesz, az nem bízik kellőképpen az Isten segítségében. A bármilyen emberi segítség alatt nyilván nem a fogorvosra gondolok, bárheszön ez bármilyen viccesnek, ha teljesen és tökéletesen átadod magad Istennek még erre sem lesz szükséged. Ha tehát hipnoteraputához mész, akkor nem Istenhez fordulsz. Lehet azt gondolni, hogy Isten küldött oda, csak ez nem igaz. Ha Isten segíteni akar, akkor ő segít és nem emberi segítséget fog igénybe venni. Persze Isten a legtöbb esetben embereket használ eszközként arra, hogy segítsen egy másik emberen, de kell tudni különbséget tenni a dolgok között. Ha valaki megcsúszik a jeges járdán és elesik, beüti a fejét, eszméletlenül fekszik a mínusz 10 fokban, akkor nem Isten fog odaugrani és felállítani őt, hanem küld emberi segítséget. Ha küld. De ha lelki problémánk van, akkor azzal nem egy másik emberhez, pénzért gyógyító segítőhöz kell fordulni, hanem lelki, szellemi atyánkhoz direktben. Így teszünk helyesen. Ahogyan nem a papnak kell gyónni sem, hanem Istennek személyesen a kis szobánkban csukott ajtó mögött. Ahogyan a Biblia tanít erre. Nem a templomban vagy a gyűliben kell imádkozni fenn hangon, áhítatos módon lehúnyva szemünket vagy karjainkat lengetve, hanem otthon a kis szobánkban, ahol senki sem lát csak az, akire ez tartozik. Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. A keresztények vajon így teszik ezt? Kérdem. Ugyanez a helyzet itt is. Ha Isten segítségét vágyod és reméled, akkor hozzá is fordulj. Mielőtt rátérnék a következő fejezetre, még gondolkodjunk egy keveset a regresszió témakörében. körében. Nagyon érdekes tény, hogy a hipnotizált alanyok előző életekről szóló beszámolói igen hitelesnek tűnnek, mégsem győznek meg minden hipnoteraputát a reinkarnáció valóságosságával kapcsolatban. Vannak, akik minden bizonyíték dacára szkeptikusok maradnak ebben a tárgyban. A reinkarnációban hívő hipnóziskutatók leírták azt a megfigyelésüket, hogy a tapasztalat azt mutatja, az egyes alanyok, bár igen sok körülmény, így az anyagi helyzetük, nemük, társadalmi helyzetük jelentős mértékben változhat életről életre, mégis erkölcsi magatartásuk, érdeklődésük, hajlamaik, Képességeik és szellemi beállítottságuk hasonló, esetenként tökéletesen azonos marad. Korábbi létezésük során bűnöző egyének hajlamosak vonzódni a bűnözői. Viselkedéshez megint, még korábban nemes lelkű és kedves egyének továbbra is nagy lelkűek és kedvesek lesznek és így tovább. Mi lehet ennek a magyarázata? Mint korábban is írtam erről, a beszámoló fél ilyenkor nem saját előző életei emlékeit idézi fel, hanem hozzá vonzódó különböző szellemek egykori földi életének emlékeit látja és azokat tulajdonítja a saját előző élete emlékeinek. Ezért van az, hogy képes pontosan leírni szinte minden körülményt az előző életéből. Azt, hogy mi volt a neve, hol élt, milyen körülmények között, Kik voltak az ismerősei, mivel foglalkozott és még azt is, hogyan halt meg és hol van eltemetve. Ilyenkor sokan tökéletesen elhiszik, hogy az adott emlékekről beszámoló ember élte ezt a felidézett életet is egykor. Pedig ha átlátnának a függönyön, láthatnák, hogy mi a valóság. Ilyenkor egy valódi kis szeánsz alakul ki az adott személy körül. Ő a médium, a hozzá vonzódó szellemek pedig alig várják, hogy a mikrofon elé állhassanak, alanyunk egója pedig vagy tolmácsol vagy akár engedi beszélni is ezeket. Az a meglátás tehát, hogy az említett ember minden előző életében hasonló szellemi beállítottsággal bírt azért van, mert a szellemi lények a hasonló frekvenciákhoz vonzódnak. Egy erőszakos lélekhez nem vonzódnak szelíd szellemek. Ezért az erőszakos természetű hipnotizált csak erőszakos előző életekről fog tudni beszámolni, mert ilyen szellemek állják őt a szeánsz során. Ez tehát viszonylag egyszerűen megérthető és magyarázható jelenség, de van olyan eset is, amely ennél sokkal zavarba ejtőbbnek tűnhet. Saját tapasztalataim alapján is megerősíthetem azt a jelenséget, hogy kisgyermekek olyan dolgokról beszélnek, amelyekről egyértelműen nem lehetne tudomásuk. A fővárosban született és nevelkedett fiam úgy három éves lehetett, amikor egyszer egy mély és pontos részletekbe menő előadásba fogott arról, hogy miképpen kell az egyes zöldségeket elültetni és a veteményt gondozni. A kislányom alig, hogy képes lett a beszédre, folyamatosan Kumikóként azonosította önmagát. Azt mondta, hogy ő Kumikó. Ez talán egy japán kislány lehetett. Kumikó velünk volt hónapokig, Azután nyomtalanul eltűnt. Ismerettségbe kerültünk egy családdal, akiknek ugyancsak volt egy ötéves kislánya. A kislány folyamatos kapcsolatban állt a szellemvilággal. Egyszerre látta ezt a valóságot és a múltat. Ez egyáltalán nem zavarta őt. Arra koncentrálta a figyelmét, ami éppen érdekelte. Ha akarta, akkor a múltat nézte, ha akarta, akkor a jelent. Olyan volt ez számára, mint amikor nyelvet vált az ember. Ez egyébként realitás is volt a kislány esetében, hiszen az apja olasz volt és csak olaszul beszélt vele, míg az édesanyja magyar volt, akivel csak magyarul kommunikált a gyerek. Tanúja volt a jelenetnek, amikor a kislány besétált egy tök üres házba, és elkezdte pontosan leírni, hogy hol mi állt, ki lakott abban a szobában, hogyan nézett ki, milyenek voltak a berendezési tárgyak, stb. Néha, amikor különösen megtetszett neki valami, akkor hosszan elidőzött ezeknél, mint például a gyerekszobában. Elmondta azt is, hogy ki volt és hogyan nézett ki a gyerek, aki a szoba volt. Döbbenetes élmény volt. Ez is tökéletesen bizonyítja nézetem szerint a hely és idő nélküliség tényét. Minden egyszerre és egy helyen van jelen a teremtésben, csupán az emberek ezekhez való hozzáférése van óriási mértékben korlátozva. Az említett kislány egy elképesztően erős médium volt, aki átlátott a fátylon. Ezzel a képességgel valószínűleg kisebb-nagyobb mértékben minden gyermek rendelkezik, ám normális esetben, ahogyan az ember egyre jobban beleéli magát ebbe a valóságba azzal egyenes arányban ez a képesség elvész. Azt a jelenséget, hogy az emberek jelentős részének van valamilyen irracionális fóbiája, retteg a madaraktól, kígyótól, poktól, Klaustrofóbiás vagy éppen ennek ellentéteként agorafóbiás, pánikbeteg, kényszeres, mind megmagyarázza a szellemi kapcsolat, szellemi vezető okozta defektus. Ám van egy további, igen komoly jelenség, amely valóban túlmutat mindenen, amelyet a földi ember képes lehet megérteni. Ez pedig az előző életekben szerzett fizikai sérülések az új való megjelenésének nyomai. Na, ez tényleg durva. Ha nem volt előző élet, akkor ez hogyan lehetséges? Hogyan emlékezhet az új test egy olyan sérülésre, amelyet a régi test szenvedett el? A fiam hátán volt egy szabályos négyzet alakú anyajegy, amely valójában nem anyajegy volt, hanem egy kis pigmentáció töblet. A háton látható szabályos négyzet alakú foltal szemben a melkasán pedig volt egy kimenetisebb hely is. Felnőtt korára ezek eltűntek. Ezeknél azonban sokkal durvább jelenségek is tapasztalhatók a fizikai tesztin esetenként. Olyan sérülések nyomai, amelyet később a hipnotizált meg is tud magyarázni esetleg hipnózis során felidézett előző életes emlékekkel. A testéről később tehát eltűntek ezek a jegyek, ám vannak akiknél maradandóak. Mi lehet a magyarázat? Ugyanaz, ami a nem fizikai szinten megnyilvánuló emlékek esetében. Mivel a szellemi vezetés hat a fizikai testre is, a tudat abszolút befolyást gyakorol a testre, avatarra, ezért ezek a stigmák sok esetben láthatóvá válnak az avataron is. Az, hogy sok esetben ez már az újszülöttön is jelentkezik azt bizonyítja, hogy a szellemi vezetés adott már ilyenkor is. Amiért ez nem annyira feltűnő az, hogy az újszülött ezt még nem igen képes megnyilvánítani ebben a világban. De ettől még bír azzal. Amit egy újszülöttnél láthatunk ebből az, hogy a baba nyugodt vagy zaklatott, nyugtalan, az egyre finomabb és jellemzőbb személyiségjegyek csak ahogy a gyermeknő, úgy lesznek képesek egyre jobban megfigyelhetően megnyilvánulni. Tehát azt mondom, hogy a földi ember viselkedését, gondolkodás módját sőt bizonyos mértékben még a testi jellemzői tekintetében is a szellemi vezetése okolható. Végül ejtsünk néhány szót az EK-éről. Mi ez? Ékai az az életek közötti élet. A regresszióval, visszaléptetéssel foglalkozó hipnoteraputák felfedezni vélték, hogy az egyes életek közötti időszakok között is felbukkannak konkrét emlékek a hipnotizált személy emlékezetéből. Ezek azok az időszakok emlékei, amikor a beszámolót adó személy nem földi testben, nem a földön, de valahol mégis létezett, élt. Ez aztán a legtöbbjüket végleg meggyőzte a reinkarnáció hitelességével kapcsolatban, hiszen ez a tapasztalat pontosan bemutatja szerintük azt, hogy az élet egy végtelen folyamat, amely egy örök körforgás a földi és egy másfajta lét keretein belül. Egyszer itt egyszer ott. De mi ez valójában, ha nem az ő meglátásuk a helyes? Nézetem szerint a válasz itt sem túl bonyolult. Az egyes, különböző, életek leírása különböző ma szellemi lényként létező emberek földi életének emlékei. Ám úgy vélem, hogy ezeket az emlékeket már nem ők közvetítik egy-egy szeánsz során, hanem az itt maradt démonjaik, akik fizikai, földi lovuk halála után oda már nem mehettek, ahova az emberi lelkek. Az ékái emlékek pedig azok, amikor a szeánsz során a szellemek átadják egymásnak a mikrofont. Mivel az ember ilyenkor visszafelé halad az időben, ilyenkor történik az, hogy az emlékváltás során a mikrofont kézbevevő új szellem felidézi a halála utáni eseményeket. Azt, hogy hova került, mit látott. Ám ezeket az emlékeket érdemes mindenképpen fenntartással fogadni, hiszen egyrészt a szellem itt pontosan tudja, hogy azt mondhat amit csak akar, hiszen nincs semmiféle kontroll lehetőség, másrészt pedig bizonyosan nem azt fogjuk ekkor hallani, hogy az emberi lélek hova távozott, csupán maximum azt, hogy a démon hova. Nincs tehát semmiféle kontroll a hipnózisban résztvevő földi személyek kezében arra nézve, hogy ellenőrizhessék ezeket az állításokat. Úgy, mint az előző földi életek emlékei esetében, hiszen ott fel lehet keresni egy-egy település temetőjét, meg lehet nézni konkrét épületeket, anyakönyveket, talán még ismerősöket, leszármazottakat is felkereshet az ellenőrzést végző személyi, de a szellemi világban megélt eseményekről való beszámolókat semmilyen módon nem lehetséges csekkolni. És ezt bizony a szellemek is jól tudják, ezért azt mondanak, amit csak akarnak. És a hipnózisban résztvevők ezt jó eséllyel simán el is fogják hinni. Hiszen ott van a sok bizonyíték az előző földi életek során leírt élményekkel kapcsolatban, akkor ezek a köztes élmények miért ne lennének igazak. Nem igaz. Nem hát.